Dhe kemi qëndruar të kërë momenti ku Abdulazizi Ja hedhë poshtë argumentimin Bishel mirrisit me argument me jetin ku arënor Allahu khali ku kulli shej Allahu është kryu si shdoj gjeje Me cina i pretendon të se fele shdoj gjeje Për përshin këtu dhe Koranin Edha i mas i të regon shumë argumente Që këtu të fele shdoj gje nuk hynë Koranin Se Koranin fele Allahut Dhe fele Allahut e të seci e ti Dhe se cilë të ti nuk hynë të kë gjerë dhe kërjuara Edhe nëse e mani më man të këtë rëgojë shumë argumente për të lojgje Dhe u serurë si qërështje pastaj Pastaj i thot ma'muni Që nashpiko këtë qërështje si është këtë qërështje tamam Dhe i thot e për të lazizi Fëkullë të jam jelë më minin Inna Allah Azza u Gjell sharrafel Arab O kerramahum kar bi en enzële l'Quran e bilisanihim Thot oprisi besimtarve Allahu Azza u Gjell inderoja duke e zbritu në Kur'anin me gjuën e tyre, dhe e bëri që e të shkruhe e shë, si pas më thënë në gjuës e tyre. Ka thënë Allah i madhuruar në Kur'an, inna enzellahun Kur'anën Arabija, ne e zbritën e të Kur'an Arabisht. Jithashtu ka thënë Allah i madhuruar, ua inna hule tenzilu rabbi le alemin, dhe i është i zbritu për zotit të botrave. Pasaj thot bilisajnë Arabija më binë bërgjit të jetëve, me gjuën Arabet pasër. Jithashtu ka thënë Allah i Madhuruar fa inë nëma jesë sërna u bilisanik Ne kemi lehtësuar atë me gjuhën të ndër, me në gjuhën e rabë Thotë Bëlazizi, kështu që Allah i Madhuruar i ka vequar e rabët Me kuptimin e Koranit, me njohjen e ti Dhe i ka ngritur ata më lartë se të tjërët Me njohjen e kuptimeve dhe lajmeve dhe fjaleve të ti Jithashtu i ka vequar ata për të njohur lajmet të cilët janë të veçanta edhe të përgjithshme, ato që janë të sigurta, ato që janë të fshta. Dhe ush drejtuar atyre më dgjujtë ata e kuptojnë dhe e dinë, dhe jo më ato që ata nuk e njohin, edhe as nuk e prainojnë. Sepse ata përpara se të usbishë Kur'ani, flisin me këtë gjuhë. Dhe kjo ka qenë gjuhë e tyre. Prandaj Allahu i Madhure ka zbritur Kur'anin në këtë gjuhë dhe Allahu subhanahu wa taala të gjitha lajmet e tij që ka treguar në Kur'an Lajmet të veçanta dhe lajmet të përgjithshme i kanë ndar ato në katër lloje. Ktu mbani veshin sepse kjo është pak e rëndësishme, ka nevojë për pak përqendrim. Thot, mirë për këtyre llojeve është ai lajm i cili në pamjen e ditë të jashme është lajm i veçantë. Edhe në kuptimin e tij të vërtetë ai është lajmi i veçantë. Do sill shëmbull Abdullazim protin inshallah. Gjithashtu do të lloji dytë është ai lajm i cili Në paminë e ti të jashma i ishi përgjithshëm, edhe në kuptimin e ti të vërteta i ishi përgjithshëm. Thotë dhe Bdurazizi, këto du loj lajmesh, jenë lajme preqize, nuk ka mundësi askur që ti deformojë ato. Edhe ka për e tyre, lajme, është një loj lajme i treti, thotë, që në paminë e ti të jashma i duke të i përgjithshëm, por kuptimi ti nuk është i përgjithshëm, por është i veçantë, në spesifik për diçka. N Edhe loj 4, thot, është e i lajmi cilë në paminitit tja e në e shi veçan për diçka, por e në të vërtet, në koptimin e ti të vërtet, është i përgjithshëm. Të këto dhëtë fundit, thot, o prisi besimtarve, hyndë dushimi, u hyndë dushimi atyre njerëzë që nuk e njohin, nuk i njohin lajmet e përgjithshme dhe dhe të veçan të të Koranit. Thot, lajmi i parë, të cilin domethënë pa menë jashtë është i përgjithshëm dhe kuptimi i tij është i përgjithshëm, as si fjala e Allahut subhanu teala, wa lahu kullu shay. Domethënë Allahu të çdo gjë. Ky lajm ka përfshir krijimin edhe urdhrin. Domethënë nuk ka lën asgjë, sepse në të vërtetë çdo gjë është e Ti, është Allahu, qoftë ajo e krijuar ose jo e krijuar. Kështu që, që ky lajm në pamjen e tij jashtë është i përgjithshëm, edhe kuptimi i tij vërtet është i përgjithshëm. Ndërsa lloji i dytë është lloji i lajmeve të veçanta dhe cilat në pamirë të ty është me janë të veçanta, dhe kuptimi të i vërtët ishë veçantë. Edhe, kjo është ishka thënë Allah i më dhuar, o idhkala Rabbu Kalil Melaiket, i një khali, kun besha më nëntin, thot fej dhe së wejtu, o në fëkhtu fimi rruhin, fëka u lehun sa gjidin. Thot Allah i më dhuar, kujtohë dhe kur zotë jotë i tha Melaikeve, unë po kryoj një njeri prej banta, edhe kur ta kryoj i e të të t për shpirtin tim, për shpirtin tim nuk do të thotë kuptimin që është pjesë e Allahut shpirti, por qëllimi ka veçuar Allahut shpirtin dhe ka sillrë prej tij për treguar vlerën e lartë të këtij shpirti, siç thua për shumë shpië Allahut, deveja e Allahut. Kur themi shpirtin Allahut, çfarë do të thotë që është pjesë e Allahut? Ja. Gjithashtu dhe kur themi deveja e Allahut, nuk do të thotë që ai nuk e deve nuk është krijuar, edhe këto shpirti Allahut nuk është kuptimi domosdhem që është cilësia e Allahut, por është një lloj veçorie që Allah i mëdhur ka veçuar shpirtin e njeriu dhe e ka dedikuar vetes ti për treguar vlerën e lartë e ka shpirti. Fot Allah subhanahu wa taala, vot un do po krijoj njerë i për ibalte. Pamë ne jashtëme ky ajet, po krijoj një njerë i thot për ibalte. Domthonj vet për një person. Ëmë të vërtet kuptimi tjetër është po flet për vetëm paradajin e Islam, kështu që ajeti pa në pamjen e të jashme është i veçantë, edhe kuptimi i vërtet është i veçantë. Nuk kupto diçka e kundër në kundër me këtë. Gjithashtu ka thënë Allah i madhruar Inna Musa 'indallahi ka mithli Adam khalaqa min turabin thumma qala laqum fayakun Shembulli Isës tek Allahu është si shembulli i Ademit. E krijoi atë prej dheu dhe i tha ti pasaj bohu dhe u bë. Fot Abdullaziz. Kjo që ky lajm i cili është treguar në cinë është treguar për Ademin alayhis salam është lajmi i veçantë. Ka thonë Allah për një njeri. Edhe kuptimi i kësaj veçance në të vërtet lajmi këtu flet vetëm paradimin e Islamit dhe as për as kën tjetër sepse ai lajmi i dhuar prej Baalte vetëm kanë dheu ka krijuar as kën tjetër. Fëmijët e tij nuk e krijuar prej Baalte, por origjina e tyre është prej Baalte. Kështu që ai lajmi i dhuar kishte për qëllim një njeriz veçantë, edhe në lajmin pa menëhshme dukshit që flet për një njeriz veçantë. Gjithashtu thotë, tregojnë ajetin e dytë për Isën a në Islam, një lajm të veçantë dhe thaqja ka krijuar, zëh ka krijuar atë shembulli Isës si shembulli Ademit. Do të thotë që ka krijuar Allahu i madhruar A dheim pa baban, kurse Isa iseli salam pa bab. bab Domethënë janë në të ngjash në këtë aspekt. Kështu që, që dhe Lajmi Pris është i veçantë, që vetëm Prisën. Pas këtij thot Allahu i mëdhëruar na ka treguar një Lajm, thot që në pamjen e jashme ai është i përgjithshëm. Thot, "Mopas Allahu i mëdhëruar, o ju njerëz, thot ja ju en nasu inna khalaqnakum min dhakari wa untha wa ja'alnakum shu'uba wa qabaila li ta'arafu inna kamakum inda Allah ytaqakum." Që do ju njerëz ne ju kemi krijuar juve për një mashkulli dhe femre dhe ju kemi bër juve populli dhe fisë që ta njihnin njëri tjetrin më i nderuar ju tek Allahu, është ai që është më i devotshëm. Dhe fjala thotë jo Abdulaziz dhe fjala njerëz tu, o ju njerëz, përfshin edhe Ademin dhe Isën edhe çka ndërmjet dyre dhe mbastyrë. Edhe besimtarët kuptuan për Allahun mëdhëruar në zbritjen e këtij ajeti që ky ajet nuk përfshin Ademin dhe Isën kur thotë ju kemi krijuar ju për i mashkullit për femrën, se Allahu mëdhëruar ka thënë pra Adem që ka krupa babë dhe panë, edhe për Isa pa bab. E thot u ju njerëz, do të njerëz hyjnë Adem e dhe Isa. Por njerëzit, domthonë, besimtarët nuk kuptuan për këtë ide që këtu te babë dhe nëna hyka dhe Adem e dhe Isa. Pse? Sepse e kishin kuptuar përpara që Allah ka të rguar në edhe më dhuar ka treguar në hyjme të mbarshme që Adem ka krupa babë dhe panë, edhe Isa pa bab. Kështu kur thot u ju njerëz, ky lajm është lajm i përgjithshëm. Përfshin gjithë shumë, njerëzit. Por përjashtohet për këtyre djemin dhe isën, të cilët kanë për të cilët ka treguar Allahu na jetën e pashmë, që ka krijuar pa babat dhe pa nënën, jo si njerëzin përgjithsi, për të për cilët flet në këtë jetë në të cilot pothuaj që ju kemi krijuar juë për një mashkull dhe, dhe femër. E kuptuat djem? Kjo dhe të dhe thot, është ideja që dëshon treguesi dolezizi. Thotë, fjala njerëz është fjalë që përfshin edhe djemin dhe isën thotë. Edhe çka në mëtyrë dhe mbas më tyrë thotë. Edhe besimtarët kuptuan për Allahut kur zbriti ky lajm Që ai nuk ka pasur për qellim ademi dhe isë në alisën nam tek njerëzit, të cilët i ka krijuar ndërmjet babazës dhe nënës tyre, thotë. Sepse ai ka treguar në një lajm të veçantë më, më për parë pra ademi për ademin dhe prisa në isë lan, dhe domethënë ka treguar në një lajm të, të veçantë për ta që nuk janë krijuar në këtë lloj forme. Kështu që lajmi në këtë jetë dukën pamën e jashtë me i përgjithshëm për çdo kënd, por ai ishi i veçantë, domethënë për të gjithë njerëzit përveç ademit dhe isë, kështu që ai domosht është i veçuar si ti di si dhe lloji drejt lajmeve thot adolesh ai ato lajme ose ai lajmi i cili në pamjen e titjash më ishte i, i veçantë por kuptimi i tij ishi si i përgjithshëm siç ka thënë Allahu më dhuar thot uanahu huwa rabbush shi'ra dhe ai zoti i shi'ra është një për hyjeve por qëllimi nuk është vetëm e këtij hyjeve por të gjithë hyjeve po këto hyjë arabot e kanë vlerësuar dhe e adhuronin për këtë arsye thot që edhe shi'ra që e adhuroni në të vërtetë është krijesë e Allahut dhe zoti zoti i këtij hyje është Allah subhanahu tala Po këto qjellim nuk është vetëm tylli, por çdo yll tjetër gjithashtu. E që kjo nuk është, kjo e jet, domthonë nuk është në kuptimin e ditë të jashtëm siç mund ta kuptonë dikush. Si që i thotë Abdulaziz, në pamjen e jashtëm kjo e jet ka një veçantë, siç thotë është zoti i këtij yllit, kurse kuptimi i tij në vërtetë është i përgjithshëm. Ndërsa lloji katërt janë ato lajme të cilat në pamjen e tyre të jashtme janë të përgjithshme, por ato në kuptimin e tyre të vërtet janë të veçanta. Për shembull thotë, ka thënë Allahu në Kur'an, "Wa rahmeti wasa'at kulli shay". Mëshirë ime ka përfshir çdo gjë. Edhe besimtarët kuptuan për i Allahut mëdhëruar në këtë ajet mbazisë briti kjo ajet që Allahu mëdhëruar nuk ka pasur qëllimin e të Iblisit. Kur tha që çdo gjë do të përfshijë mëshirë ime, thotë u rahmeti u si atë kush e mëshirë ime do të përfshijë çdo gjë. Kur thotë çdo gjë. Besimtarët kuptuan që këtu nuk hyn Iblisi në çdo gjë, thotë sepse Allah i më dhuar në ka të reguar në ilaj më për para për i blisin dhe ka thënë le em, le en në gjëhen në më minke o min më në të bja ke minu më gjëmërin në ta mburë gjëhenimin me ty edhe me gjithëta që ndikin ty së bashko që që besimtarët nuk kuptuan të kajit i par edhe përsa i në përme një ashtë dhëtë dhëtë o rahmet i osja të këlle shemë shemë e përfjur shdoj gjë shdoj gjë, një dhe i, blisi këtu. Kanë, para, i blisin këtu Përsiçë ata kanë humur shpresën tek mëshira e Allahut, atë nuk kuptuan brezim besimtar për kësaj pjese çdo gjë këtu që këtu hyjë çdo gjë në të vërtet, por kuptuan që ky lajm është i veçantë dhe pse m'pamën jashtë më duhet i përgjithshëm. Kështu që thotë, iblisi dhe ata që ndoqën atë janë kanë dal prej këtij lajmi të veçantë, do domthonjë prej mëshirës së Tij e cila ka përfishë çdo gjë thotë. Kështu që kuptimi i këtij lajmi Çim pameniajë douket i përgjithshëm, është i veçantë, sepse nuk hyn atë iblisi dhe as ata që e ndoqën atë, iblisi domosdën, dhe nuk hyn tek mshira e Allahut mëdhëruar e cila ka pafshir çdo gjë. Kështu që kur zbriti Allahu mëdhëruar këto katër lajme, zbriti Allahu mëdhëruar këto katë këto katë lloj lajmësh. Lajmërimet ka treguar njerëz në katër forma, siç treguan thotë, i ka veçuar Arabët në të kuptuarin këtyre gjërave thotë. I ka veçuar Arabët kuptuarin e tyre dhe me format që përdorin për të kuptuar ato dhe nuk ka lënë nuk i ka lënë ato pa sqaruar, pa asëuar krijesave që mos gjejnë vend ato të cilët deformojnë argumentet e Allahut subhanuhu teala në secilit prej, që ti cënojnë argumentet e Allahut subhanuhu teala dhe ta përnjësojnë ato me krijesat e tij, të cilët domthon mbajtja për jo raport, të cilët nuk e kuptojnë çfarë ka dashur Allahu madhuar të thotë në sqarimin e tij, domthon në në sqarimin e tij që ka vendosur. Kështu që Allahu madhuar bëri atë të qartë, dukshëm, domthon që mos jetë e panjohur dhe e paqartë atë që dëgjojnë edhe që mediton, domthonë këtë gjë. Por domthonë këto gjë thotë Abdulaziz Hummin ata cilët janë Arab, të cilët nuk e njohin argumentet e përgjithshme, argumentet e veçanta, argumentet precize dhe argumentet të cilët mbajnë më shumë se një kuptim. E gjithë këto janë veçori që i ka dhënë Allah i madhuar Arabëve ndër gjithë domthonë krijesave të tjera, për tu të treguar domthonë atë argumentin dhe për të mbartur argumentet e njerëzve. Kunder atyre të cilët deformojnë liber në ti dhe cilësit e ti Që janë në hën pjesë e qenis ti Që që Allah i më dhuar, kur zbret një lajmë Që në pamin e ti të jashme a i është i veçant Por koptimi e shi përgjithshëm Ose, kur a i është i pamin e jashme përgjithshëm Dhe koptimi e shi veçant Allah i më dhuar nuk e leja të pa e sëqeruar Në një nga dy format Në më thë lajmi, pamin e jashme e shi veçant Por a i në t ose e kundërt, pamënit është i jashtëm i përgjithshëm, por ai është vërtet i veçantë. Allohu madhur nuk e leton në forma që mos ngatrorë njerëz, por ose janë një për dy formave. Ësëron ose duke bër një përveç përveçim, e përveçon përveçson, domthonë në atë moment të do ta rregjoj shembun tash i ky shehu. 11 ësëja e ka seriojuar të që më parë që njerëzit e mos ke kuptojnë atë. E thotë shembull thotë, lajmi për shemund që Allohu madhur e bën një lloj i quhet në arabisht donë stil në domnoshe e veçon bën një lloj veçimi nd nga lajmi i përgjithshëm në momentin që thuhet lajmi thotë shembull për shumë i kësaj është fjala që ka thënë Allahu më dhuron Kur'an fele bi thafim 1000 vite ila 50 vama thotë çndroj të këta 1000 vjet po që sallahu më dhuron nuk do të vazhdonte më 1000 vjet besimtar do thoshin nuk ka le të fol ti 1000 vjet por thot 1000 vjet ila 50 vam përveç se 50 do më hiqi 50 Kështu që domosdhem besimtarë kuptuan që Allahu i mëdhuar i veçoi të 50 vjetën nga 1000 vjetët. Kështu që Noha alay salam nuk i plotësoi 1000 vjet tek populli i tij derisa erdhi tufani. Kështu që, që Lajmi thot në pamjetit jashtë në fillim fillon të thoshë 1000 vjet. Pastaj u veçua, domosdhem hoq 50 çaja për 1000 shës. Edhe Lajmet të tërën Kur'an janë të shumta, por unë solla vetëm një shemb për të kuptuar do. Dërdhëlloi i dytë Lojë dytë e lajmeve do të cilët i se janë Allahu i mëdhur është kur i ka sejon përpara, thotë si shembulli që treguam, thotë me, domethënë në çështën e ajeti thotë rahmeti vësqat kullë çji, më shëririmi ka përfshir çdo gjë, kështu që ky lajm thon pamë një të jashtëm duket për i përgjithshëm, çdo gjë dhe çdo gjë, domon edhe iblisin dhe kafirët e gjithë, por kuptimi është i veçantë sepse Allahu i mëdhur na ka treguar veçanërisht për iblisin dhe për ata që ndjekin iblisin. Përpara ktheyti, mur para ka treguar dhe ka thënë la'em la'n na jahannama minku wemmen tabi'aka minhum ejma'in do ta mbush jahannemin me ty dhe me ata që ndiqin ty së bashku. Gjithashtu ka thënë Allah i mëdhëruar në Kur'an ul ladina kafaru biayatina wulika ya'isu min rahmeti atat cilat kan muhur ayatata allahu wel takimina ti kta jen ata tecilet e kan humur shpresën tek mëshira ime o oh, ulai keluma adhabun alim dhe per taka danim to them shum qe kta nuk hynte tek mëshira e gjerë qe ka perfurysh do gjë pse se ka treguar vonë përpara për ta që ata domodin nuk hyn tu. Kështu që besimtarin kuptuan për Allahut që Allahu më dorë nuk ka pasur për qëllim këta që i ka treguar në lajmet të veçanta më përpara, sepse ata kanë dalë nga mëshira e Allahut dhe nuk përfshihen tek mëshira e mëshir tij e gjerë që treguohet në këtë lloj lajmi. Tregoni një shembun tjetër. Ka thënë Allahu më dor për çështjen e Lutit alayhis salam. Fa thu lemma jaat rusuluna lutan, loë lamma jaat rusuluna ibrahima bil bushra qalu inna muhlik ahla hadhi al qaryati in ahla kanu zalimin. Dhe kërë erdhen të dërguar i tani Ibrahimit me përgëzimin, i thanë, ne do të shkaterojnë, dhe shkaterojnë i shkaterojnë banorët të fshati, se pësa ata janë mizorë. Kale i në fiha luta, i thanë Ibrahim, në të në do të lutë, jale i selamë, kalu nahnu a'la unë bimën fiha, thanë me lajket ne, dhimë mirë se kushë shënë ta, në në ne në gjienë në hua ahlehu. Ne do të shkëtojnë më të dhe familinë ti, illë më ratë, përveç gruës ti. Dhe me thanë, Pot, po mos vlistem ëh, po mososh edhe më gjë, do kuptonit që dhe gruaji do shfutonte. Por dha përveç gruas të. Ky është erimi i parë që tregon Allahu që e sqaron në moment. Ato janë përgjithësime që mund kuptohet e përgjithshme. Pastaj thot Il lemraatu kanat min al-ghaabeerin, përveç gruas të, ajo do jetë parë, për të parë, pra ty ti do të shkatërrohen. Pastaj ka thënë Allahu më dhuron një tjetër inamunuxu ke ahleke illa maratuk. Ne do të shfutojmë ty dhe familjen tënde, përveç gruas të tënde. Po të shme vetëm, vetëm familjen tënde, fa thon për veç, për kësaj do kuptoheshi dhe gruaja ti dëshpëtonte. Po kur tha për veç kuptua që nuk hyng gruaja ti, kjo është një lloj serimi, edhe serimi dyt. Pastaj ka treguar lloj madhuar në një ajet tjetër, thot inna arsalna alehim hasiban illa ala lutin nejnejuam bisahar. Ne u dërguam atyre thot hasib në gur, thot illa ala lutin, për veç familjes lutit, ne i shfutuam ata në kohën e sfyrit. Po lloj madhuar Edhe besimtarët kuptuan për arsye që zbriti Allohu më dorë këtë jetë, që Allohu më dorë ka shpëtuar familjen e Lutit, por nuk kuptuan që që gruaja e Lutit është e shpëtuar sepse Allohu më dorë ka treguar në jetën e mparshme që gruaja e tij nuk shpëton. Kurse në këtë jetë çfarë thotë Allohu, ne do të shpëtojmë familjen e Lutit, nuk për, nuk do të farë për gruën e tij. Por nga që ai ka treguar në jetën e mparshme që gruaja e tij nuk hynte këta shpëtuar të familjes së tij, besimtarët edhe pse e pamën në jashtë këtë jetë thotë Shfutoim familjen si e ti kuptohet sikur gruaja është shfutuar, ata nga që e din nga lajmi nëpërshëm, prandaj nuk e ke quptuar këtë lloj jetë. Ky është shembulli që tregon Abdulaziz, Allahu mëshiroft. Pastaj thot, e njëta gjë është edhe për lajmin që treguan për Allahun e madhëruar, për, në mënyrë që ka treguari për veten e tij thotë që ai është gjall, i gjallë dhe nuk dëskuar. Ka thënë Allahu e madhëruar, "Wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut", mbështetu te i gjalli i cili nuk vdes kurrë. Do të dojë më dhurë, më shtetën të gjallëj nuk dhe s'kuën, nuk të regoj që Allah subhanu ta'ala jetë të je, jet tjeshe plotë, nuk e kap vdeket si shkap kryesat. Më pas, nuk të regoj një lajmë të veçantë, një lajmë i cilin në, në kuptimin e ti dhe më thënë është i përgjishme, për kuptimin e ti është i veçantë. Këdo të dojë më dhurë, kullu nefsin dhe i katul motë, në gjithë dhe vete ka për të shijuar vdeketën dhe besimtarët kuptuan prej Allahut më dhuroj që ai nuk ka pasur qëllim tu tek vetet që ka përmendur në këtë ajet vetën e tij ndër vetët që do vdesin, nuk kanë kuptuar besimtarët që hyn dhe Allahu subhanahu teala sepse ju ka treguar më parë në një jetë tjetër që ai nuk vdeskur. Gjithashtu dhe Allahu më dhur kur ka thën inna ma qauluna li sheni za radna nuqula lekum feykun, fjala jon për diçka nëse ne duam më është, ne i themi asaj bëu dhe bëhet. Kështu që thot me fjalën e tij Fëdella ala kohli bismi marifë, kështu që alloj ma dhuruar, dhët, fjallën e tëja, inë më kohlu në fjalla jonë, e ka si edhe të shqyuar, dhët, kurse, dhët, lishej inë për diçka, po se për një gjë, e ka si edhe fjallin gjë të pashqyuar, dhët, dhe kështu që këtoj, dhët, i ka bërë allo dy gjerët ndryshme, e këtojnë dy gjerët ndryshme tëk arabët dhe tëk ata që njohin gjuhon, dhët thot Allah i mëdhuar kur ne e duam atë 1 dhe nuk thot kur i duam ato të dyja, domethën fjalën edhe edhe gjën. Kështu që thot ka thon kur ne e duam atë i themi asaj, domethën gjës, domethën që do, do, do të krijohet. Në nuk thon të dy të dyve, edhe fjalët dhe gjës. Kështu që Allah i mëdhuar bëri dallim ndërmjet fjalës edhe gjës së krijuar. Gjës së krijuar e cila krijohet me anë të fjalës së Allahu subhanu teala, krijohet me anë të fjalës. Kjo që ajo mund të fjalës bëhet e krijuar, ka thënë Allah i mëdhur, pastaj khalequ kulli şey. Ai është krijuar çdo gjë dhe kuptuan besimtarët, prej kthejehet. Edhe pse ky në kuptimin e tij është i përgjithshëm, por asni për ty nuk kuptoi që këtu te çdo gjë, krijuar çdo gjë, nuk kuptoi kush që këtu hyn dhe fjala e tij thot, sepse ai ka treguar më parë në lajme të veçanta që gjërat e krijuara krijohen kriuar me fjalën e tij. Kështu që nuk ka se si ti fjala e tij e krijuar. Kështu që bishri thot gaboj edhe ata që hecë me mendimin e tyre dhe humben edhe o shkatruan edhe devijuan përshkakti ignorancës të tyre dhe mështë njohjes së argumenteve të veçanta edhe të përgjithme të Koranit më dhëruvar. Në këtu është gabimi bishrit edhe shumë njerëzë edhe sot e kse ditë edhe shumë njerëzë edhe sot e kse ditë edhe shumë njerëzë kërë ata nuk e kuftojnë argumente të vetare e marrë në hadithën dhe këto ka shemë u së të tushë edhe me problematikë q Keshë këptohen hadithet, e i kujtonë së kërëndishë për gjithë përfshinë shë të gjë, edhe nuk, e, nuk i vere hadithet të tjera, edhe dëtyre besimtarëve është i marën të gjithë argument të i pashkojnë. Po qese në do marë vetë një argument, po, po, po qese në do marë vetë një argument, dhe do të dilemë të tjera të kjo qruë dhe mëndën që ne të shikojmë argument vetë një një nësë, në kësë të jo në fe, edhe të besojmë një pjesë, dhe më një pjes Edhe argumentet vetare nuk përplasen me njëra tjetrën. Nuk ka mundësi që një jetë kurrë të hedhë poshtë një jetë tjetër, ose një jetë të hedhë një boshje at ditë, ose një ditë të hedhë poshtë një jetë. Nuk ka mundësi. Kështu që kur profeti sallallahu alajhi wasallam thot, për shembull, për shembull profeti sallallahu alajhi wasallam thot, "A gjorni kur ta shikoni Hënën dhe çheni kur ta shikoni." Nuk mund të që dërguar Allahut të vini hanti tjetër të hedhë poshtë lloj ideje thot, "A gjorni me njerëzit kur ta gjorni dhe çheni kur ta çheni." Domethënë që edhe po që sa të hedhin poshtë urdhën tim ju jeni mos tyre. Sepse kjo nuk nuk funksionon në bazë të rregullit që ka këmbëndos dietarët e përgjithshme të veçanta. Dhe këtu është problemi domethënë njerëzve që ata nuk i kuptojnë këto këto argumentesh, kusht argumente veçante për përgjithësimet, e prandaj këtu skatrohet më dhot. Kjo është problematike njerëzave. Dhe nëse njerëzit i kuptojnë shumë drejt këtë gjë, atëherë detyra e tyre është që mos i përplasë argumentin me njëri tjetër, nuk lejohet përplasja argumentave dhe bishi këtë ka bër. Ka marr një nitë dhe ka hedhur poshtë 100 raje të tjera. Edhe sot gjithë të gjendoll, tjë marrin këtë hadith, hedhin poshtë shumë të tjera. Që dhe ty është i përshkër është gjitha, sepse të gjitha e më prej Allahut, të gjitha të dojnë bësuar, të gjitha të dojnë zbëtuar, edhe këtu vjen humbja. Edhe kjo humbja vjen sepse kjo tem, tema, në më përplasun dhe shi tema e el khas o el am, Qe që i quat, el khas e veçanta, el am e përgjithshme. El mutlak, el muqajit, el mutlak do të dhote pa ku vizuara, el muqaj do të ku vizuara, janë, dhote el mujmel, el mubejen, Kto janë dhe tema të sipër në këtyre janë tema që kanë bënë me sulfik, bazat e të kuptuarit fjalës. Një person që nuk e kupton të gjëra e ka shumë të vështirë që ta kuptojë fjalën siç duhet. Nuk ka mundësi që ai të drejtohet tek e vërteta. Ka mundësi që, që të të kupton të gjërat, sepse jo mo si kupton. Edhe problematika këtu është i njeriu, domethënë që kupton shumë kollajoish, një njeriu nuk duhet të përplasë argumentet me njëri tjetër. Po shikova një person çaji merr argumente dhe ana shkolon disa tjera dije se nuk është në rregull sepse të gjitha kanë ardhur për Allahut. Nuk ka se si që disa të jenë pranueshmë dhe disa të pa pranueshme. Ka thënë një prej dietarëve i cili quhet Ibn Khuzaime, thotë kush ka dy argumente që i duken kontradiktore, vite, ku unë që të vitë kuqit e bashkojnë. Kush ka dy argumente thotë që i duken kontradiktore, vite, unë që të vitë uqit e bashkojnë të e gjithë unë zgjidhën se çfarë lidhë ka me njëri tjetrin atoll nuk kanë kontradiktor me njëri tjetrin. Që nuk kanë fe Domthonë, lëm një hadith, marrim një hadith ose bëjmë marrim një ajet dhe një ajet. Jan të gjitha për Allahu Subhanuhu Teala, të gjitha duhen mbësosur, të gjitha duhen pranuar dhe ato domosdoshësi njëra tjetrën. Kjo është ide, prandaj poqesë shikoni një person i cili i merr sajet dhe i përplas me një meme me aridë me, me të tjera ose sa hadithu plus me hadith të tjera, diës ai është gabim. Dhe kjo është ide që po dërgojmë adoleshentin të lloj të këto rast, pastaj i mbasi thotë ligjëje, dhe i thotë që bishri humri për shkak se nuk njofti argumente të veçanta nga momentet e përgjithshme të, të Kur'anit dhe Allahu i madhruari ka ndëruar rabët duke u bërë atyre të njohur që ata ta njohin nga Kur'ani argumentet e përgjithshme, dhe argumentet e veçanta, dhe argumentet e sqaruara dhe edhe argumentet që mban më, më shumë se një kuptim. Edhe i thotë Mamuni atër të lumt të, lum, të Abdulaziz. Tha Abdulaziz, i thash o prisë besimtarve Bishri ka kundërshtuar Kur'anin, Sunetin e Profetit sallallahu alajhi wasallam dhe, dhe Ijmaun e Sahabëve te Profetit sallallahu alajhi wasallam. Shokët e Profetit sallallahu alajhi wasallam. Dhe më tha Mamuni, "Ka kundërshtuar Librin e Allahut, Sunetin e Profetit sallallahu alajhi wasallam dhe, dhe Ijmaun e Sahabëve?" I thash "Po, o prisë besimtarëve." Ta shtiti të tregoj unë tha. I dha fol. Thash "O prisë besimtarëve, çifutët pretenduan, shikoni sa bukur nxjerr argumentet vallahi, subhanallahu, çuditshme. Të çifutët pretenduan se disa gjëra janë haram." Por ato nuk ndodhëshin të urat, nuk tërgojshin të, të rajqenë në haram. Edhe pretendua së ato e në të uratë haram. Edhe u thaë Allah i madhurë, i thaë profetit ti, sallallahu sallam, kulfetu bit të uratif e të luhajnë kundum sadikin, thua i s'jilën i të uratin dhe letzojnë i ato parënësh nëse jenit vërtet. Edhe kura ta të si në të uratin, ta letzojnë e të nuk ka për të gjendur, që, nuk, nuk gjendur që nuk gjendur që, që thonë të, të pretendojnë e dhe q Dhe fakti që që Teuradi nuk ka folur për to dhe nuk ka thënë që është haram, kjo tregon që fjalët e tyre që pretendojnë që këto lajm, këtë gjën janë haram, gënjeshtër. Kështu që dhe fjalë bishit, ne i themi bishit ot, na lexo Kur'an, na lexo njëhet Kur'anor, lotin i thuaj që Kur'ani është krijuar. Nëse ti nuk sjell, do nuk ka fol Kur'an një farë për të gjëja, atë kë tregon që që pretendimi i jotë gënjeshtër. Gjithashtu i themi, tash shikojmë sunetin profetit Profet, profet Sallallam. Na në tregon, nëse profeti Sallallam ka folur për të gjë, atë e pranojmë. Në përndryshe nëse s'ka folur për, për fol të Sallallam Kjo të regon që pretendimi otë është gjinjeshtër, edhe këto dyje janë bazat të këta cilat ne jemi këthyre në dialogun tonë, si që japum kushtë vetëve tona, dhe hodhën po shdollë argumentit për e shkur anë dhe sunenu. Ndërsa, kjo bje në kundështime të gjithë shokët e profetës sënëm, sepse sahabët kanë rënë në kondra ditë në disa qërshtje, janë halal apo janë haram. Qërshtje dhe në qërshtje të ligjeve. Edhe asë njëri pë gabimtari teatri në këtë çështje. Ejo më që nuk e ka thurtu çafir zbot fjalës. Kurse Bishi jo prisi besimtarëve pretendoi përpara momentit një fjalë, të cilën e keç kuptoi dhe e keç kuptoi domodinë që Allahu madh nuk nuk ka pas këtë për qëllim po, ta i keç kuptoi. Nuk gjetet për ta nga libri i Allahut as në tekstin dhe e megjithë ato zot Ai pretendoi se kush e kundëston këtë fjalën e tij përsinëzi argumenton, domthonë ai thotë të xhafir dhe gjaku i tij është hallall derdhet. Kështu që ai e bëri halloll gjaku në muslimanëve, të gjithë umat i Islam, thotë për diçka, nuk e sahabët s'kan bërë diçka të tillë, thonë. Kështu që ai thotë ka dalë nga ixhma'u i sahabëve shokëve të profetit sallallahu alajhi wasallam. Pastaj thotë bishrin. I thotë bishin, të lasht të mbajë hutbë dhe fole edhe për Allahu se thotë të lasht të desambarovë thotë. Edhe atë i deshën pretendoi thotë. Ho dhe pretendon se hodhë poshtë idenë që Kurani është krijuar thotë me tekstin e Kurani. Por un kam një ajet tjetër thotë që ti nuk e nuk ke mundësi ta përbollosh atë dhe as ajet është posht, të poshtë dhe as të cilësh dyshimën thot, thot. të thotë as mbash fytbe rreth tij thotë siç bëre me ajetin e mparshëm thotë. Por ta lash atë thotë për mfund që këtu të mboroj me zhrisë jo dhe këtu të derdhë gjaku jot. Thaa Abdulaziz mos i thotë. Edhe un e bëj dëshmitar prisën e bëshmitar për veten time që un jam i pari person që do kthehem tek fjala jote thotë Edhe dhe do ta pergjegjësoj vendetimet do pendohem të, të, të, të kalojmë madhëruar nëse ti ke tekst Kur'ani për të që pretendon. Sepse kush e kundëston tekstin e Kur'anit e Ish-Shafir, sepse kush e kundëston tekstin e Kur'anit e Ish-Shafir. Dhe pasha Allahun, sikur mblidhen gjithë njerëzit që të bëjnë një Kur'an të tillë si si, si Kur'ani, nuk kanë mundësi ta bëjnë ata, edhe sikur të jenë, domethënë, ndihmues njëri tjetrit. Tha Bichri, ka thënë Allau madhëruar Inna jallahu Qur'anan arabia. Fabish nebe mund te Qur'an arabisht. Tha Abdulaziz i thash aty un nuk di asnj prej besimtarve qe nuk e beson kta jetot. Tgjith fun qe Allah i madhuar ka bër Qur'anin arabisht. Nuk kundëson njeri kta lëgjë. Çfar argumenti ka qetu do proti qe po ndendon ti thot, për çështjen e krijimit. I tha Bishri, a ka ndër krijesa te dikush, thot, a ekziston ndjes dikush qe dyshon ne kte ose e kundëson kte? Do mëun kta jetë dhe kundështon kuptimin e ti dhe që kuptimin e ti dhe e bëm e kryuam tha, rrbisht, thot, bishë, kryesën, në më thë ne kemi bërë kruarë në rabisht dhe unë ne kemi kryuar kruarë në rabisht thët bishe asin për kryesëm në kundështon dhe që kuptimin e fjallë e ne kemi bërë kruarë në rabisht dhe thët ne kemi kryu kruarë në rabisht dhe fjallë e bëm dhe thët kryuam dhe thët dhe lazizi o prisi besimtarve i thasht të ti sil tekstin e Koranit të cili pretendoj edhe Sabishri, ky nuk është nuk është shpjegim vaz deformim sola vetëm tekstin e Kuranit. Edhe do të lezi ju drejtohem a murin dhe i thash, o prisi besimtarëve, Allahu ta shtoft jetën. Kurani ka zbritur me gjuhën tënde dhe gjuhën e popullit tënd. Dhe ti je nga njerëzit që e kupton më mirë Kuranin në faqen e, e kupton më mirë gjuhën arabën në faqen e dheut. Edhe e kupton më mirë do më fjalët e tyre. Kurse Bishri është një njerëz është prej prej domthonjë një arab, vetë huajve i cili i shpjegon, e shpjegon Korani dhe i keqë kuptonë të me kuptimit tjera edhe i deformon fjallet nga kuptimi të të të vërtet edhe i ndryshonë të ta. Edhe thot gjërat të cilët arabët nuk i njofin në fjallë të të të të të të të. Edhe ti e di më mirë dhe i nga krinë dhe që i njofin më mirë fjallë të arabëve. Ndërsa Bishri i quen qafire njërzit për në mëdhën për shakta keqë kuptimit argumentet që ka bërë e i vetë. Erdi vërtet as dhe ushtukë kota ikën adoleshiz thot ikën fjalët e tua ikën hytë bëdot tua dhe ndijima që kërkon prisbësimtarëve thot mbaroj mëzhrisi ka thon Allah më dhuroj falemaxha e huma arfu kafaru be ne kurrë të atyr po ata nuk e njohën dhe muhuna të falanatullah el kafin malkimin Allah që me çafirat më pas sot bishi më juti me dorën ti thot te kofsha ime thot ëm tha dretohu mua thot sepse unë solli një argument që nuk e mundsi ta kundërshtosh dot dhe as nuk e mundi të vish vërdallt i thot që të mborojmë zhisi këtu, të vërtetojt argumenti kundër teje edhe të bëhet detyrë ndeshkimi në jotot. Nëse ke diçka për të thënë fola ti thot, sepse ose për ndryshën ta marrin vesh se që fjala jote është mborur dhe argumenti jote është hedhur poshtë. E filloi po bërtisne, po thoshe bishë. E la të gëzohen fillimin e zhisisit thot, edhe thot tash do të ja çepem gojën thot, kush fjala do të fol thot, do duhet do duhet folë të fortë më thot. Dhë, dhë, dhë fëll, dhë fol, Atë rthab Abdulazizin. Mu drejtuam mamuni më dhe më tha Abdulaziz. Pse nuk flet? Pse hesht? Përgjigju. Nëse ke nëse ke përgjigje, i thash. Ai nuk po mleo prisi besimtarë që ti flas. Thotë, "Ai do vërtet. Nëse ai hesht, nuk do të flas, do të i përgjigjën dhe e hedh poshtë këtë titull me lejen e Allahut subhanuhu teala." Edhe nëse ai dëshiron thotë që të flasi për Allah, edhe throtullohet në fletëti thotë dersoll mbroj me xhlisi, unë nuk flas. Edhe prisi besimtarve tash më i lart se sa tashikoj çështën të këtij forme. Edhe atë bërtit mamuni dhe i tha pushoi tha dhe dgjoi përgjigjen e tij. Tha Abdulaziz, atë do të heshti. E më tha mamuni, "Fola Abdulaziz, çfarë dëshjesh?" I thash, "O prisë besimtarëve, Allahu ta shtof tjetën. O prisë besimtarëve, do të besoj se asnjë fjalë jo ejon nuk të ka humbur ty sot në mezhlisin ton." Edhe ti je gjykator shumë i mirë, Allahu tash përblef të, të mira për të gjithë domthon besimtarët që janë në pushtetin ton në formë më të mirë sot. Bishri thotë Ate që i vjenë të inderë mëndë pa die dhe pa e kuptuar se shfarë thotë nëse, nëse ti, si prisi besimtarve, dhe më në shqipon të rësyshme Ta mbash mëndë dhe të i ruash fjale të tonë e që do themi ne Në këtë qërështi, thot, dhe të bëjës dëshmitar për atë që do them unë Dhe për atë që do i kërkoj unë bishrit Që ti esht ti dëshmitar për të që do them Thot, nga argument dhe koranën e sunetit, atër bëjë të gjë Ithab i tha i, i mamuni po un do mund po dëshmoj sot për çdo gjë dhe dë do dëshmoj do dë dëshmoj për çdo gjë do thuash ti. Tha Abdulaziz, ju drejtoor bishi dhe i thash. Më trego. Këto fjalë xha ale që do të bëj. A vetëm një kuptim ka? Nuk përmban kuptim tjetër kuptim përveç kuptimit krijoj, domthonë fjalët xha ale do thonë vetëm krijoj. I tha bishi po, këto lloj fjalë vetëm këtë kuptim ka, nuk ka asnjë kuptim tjetër. Po nuk ka asnjë kuptim tjetër dhe nuk ka asnjë dallim në midis fjalës xhale dhe khalaqa. Xhale bëj dhe khalaqa nuk ka asnjë dallim. As tekun dhe as tek askush tjetër për njerëzve. Dhe as tek us tek te askush tjetër për për arabë dhe për jo arabë. Dhe kjo është që i njohin njerëzit dhe ata nuk kuptonin gjithë për veçkë saj në gjuhën e tyre, thotë ata thonë gjithë khalaqa dhe xhale një kuptim ka. Thotë krijoj dhe bëj një kuptim ka i thash Obishën, trego për veten ta te dhe lejer i arabët dhe njerëzët e tjerë sot se unë jam për njerëzve, sot edhe për i arabëve dhe unë të kundërshtoj ty në të, të gjitha. Dhe gjithashtu dhe arabët kundërshtojnë ty. Fa Bishi, kjo është kohë dhe kjo është pretendim se ti e pretendon për arabët dhe për tjerët, nuk kundërshton të do të nuk e kundërshton në të gjitha, sot vetëm se një person si puna jote sot. Sot nga Afrika për shkak të asaj që do të bjerë. Fa Abdulaziz Fahdul Azizi, atë më tregova për këtë xmaun, këtë rënë ndakort të gjithë krijesave që pretendon ti thotë se fjala xhala ve khalaqa, bëj dhe krijojësh një. Nuk ka dallim ndërmjet dyre. Thotë te kjo fjalë thotë në të gjithë Kur'anin, tha po, në të gjithë Kur'anin kjo fjalë vetëm me këtë kuptim i vjen edhe tek vjersat e tjera dhe tek lajmet arabe vetëm me këtë kuptim vjen fjala xhala. Nuk mund fjala bëj. Isabdul Azizi, o prisë besimtarëve, ruaj mirë se çfarë po themi tas ti dhe bëu dëshmitar. Tha Bishri, un ta përsërit dhe një të thash gjithasht, saher që të mbyszësh ti doën, nuk e kundërstoi asnjëherë nuk pendohem për këtë fjalë. Tha Abdulaziz i thash Bishit, ti pretendove se fjala bëj, domthonjallahu ne bmt, do thotë e krijuam Kur'anin arabisht. Tha Bishi, po, kështu e thash, kshu e them do kshu e them gjithmonë. Dhe i thash, Allahu azza wa jall është i vetëm ai i cili krijon dhe nuk është qenë as kush krijim apo është qenë dikush krijim. Tha jo vetëm Allahu që është i vetmi i cili krijon dhe nuk ka shoqër atë. Askush nuk krijim. Atë i thotë dolezisin, "Së se doleziam më mbrapsh Muhamedit, e sjell në, në një thatfusi në një grop, e fut në një grop atë do të bishë vetë, fundon që kur bie brenda gropës atë shikoi vetëm vetë çka ka bën vetëm vetë çafir." Bishë. I thotë dolezisin, "Më trego pak," thotë, "Nëse disa fmiq ka ademit, doon pasardhësit e ademit e krijojnë Kur'anin për veç Allahut të madhëruar." Një person që i thotë këtë gjë që disa krijese krijojnë Kur'anin për veç Allahut. A besimtar këjo ja bush çafir? Pa ky është qevir, do un kush pretendon se kuani krijon dikush tjetër për veç Allah. Ky është qeviri dhe, dhe ka hallall gjakun. I tha Abdulazizi edhe un kushu them si puna jote tha. Ky qut është qeviri ka hallall gjakun. Ai i cili i thot se dikush tjetër krijon për veç Allah. I thash, më trego thot për atë që thot, që Teuratin e kanë krijuar Çifutët për veç Allah më dhuruar. A besimtar, kjo po qevir. I thot bishë ky është qevir, hallall gjakut i di. I thash, i thot Abdulaziz dhe un kushu them thot, ky është qevir, hallall gjakut i di. I dom trego thot Nëse thotë, thot kush thot? Fëmijë do ata pasardhë se Ademi kanë krijuar Allahun, thot. Kush thot që pasardhë Ademi kanë krijuar Allahun? Edhe Allahu na ka treguar vetë për këtë dgjëje. A është besimtar apo qafir? I thot Bishi, ky është qafir, thot. "Hallallë xajuti," thot. I thot, "Doritë do unë kështu them," thot. E pastaj i thot, "O Bishi, më trego," thot. "A Allahu ka krijuar gjithë krijesa apo dikush tjetër i po, si o, tha?" Po siu, thot, "Allahu ka krijuar." A e ka shqetëruar dikush Allahun krijim? I tha, ja. "Jo." Tha, "Kush thot që Disa krijesa kanë çohquruar Allahun në krijim. A është besimtar apo çavir? Tha Shafir, "Tha Allah, jegu ti." I tha Dulezizi, "Un kshu them." Tha Bishri, "Tashi do të ule, po na sprovon ne, po na po na, ndonë, po na preoccupon, ndërsa tire të zani drejtës se të mborojmë zhlisin me këto zhlisi, me, me shpresë të shpëtohashit ot, ëh? Eh? Por nuk e shpëtim do të dasha, thot. Do të si më japësh përgjigje për pyetjen e gjithbash, ose po ndryshe mboroj paralel prrållat." I thotëm Dulezizit, oh, "I thash, o prise besimtarëve, ai nuk të rregohet i drejtëve mua," thot kërkon thotë që unë të përgjigjem për atë që pyet. Edhe duroj pak sot sepse ajo që ka ngjelu është më e lehtë thotë. Edhe unë do të përgjigjem atij për pyetjen e tij dhe për fjalën e tij thotë. Atë i tha Mamuni, ma do të thonë, ti përgjigju, do të thonë, përgjigju adoleshentit në fund fare, çfarë pyetë çka ai, pastaj do të të tregojë përgjigjen e vet. Edhe çfarë të kërkon ai. Pastaj adoleshenti ju drejtova Mamunit dhe thash, më drejtuam Mamunit ma dhe më tha, pyet adoleshentin për çfarë dëshorish ti thotë. Edhe mos li asgjë ti ke nevojë thot ta përmendë se unë thot jam duke i mbajt mend përmendjes të gjitha fjalët e tu, fjalët juaj që kanë që keni thënë deri tash fit. Dhe jam dëshmitar për ju. I thash Allahu tash përlend mirë për besimtarëve, por mua në veçantë ti dhe për gjithë besimtarët në në në përgjithësi, më shpërvlimi më të mirë se sot je ulur në mes të neshut, një gjykuës i drejtë, thot dhe i treguari më, mua, basi më, qetsove, më qetsove, i friksuar, edhe mua mbasë më qetçove, më qetçove kur isha i frikësuar dhe më domethënë Ma lërgove dhe të minë, edhe ma lehtë të sove dhe mënë që unë të tregojë të të argumentën të mija, edhe ndoj që të vërtetën kërë të usjarua ty, edhe mbrojtët, edhe u bërë dëshmitarë për të vërtetën dhe për argumentët që u vërtetuan, edhe ho dhe poshtë kotën kërë a ju shdukë, edhe u sjarua dhe mënë e kota e ti, thotë, edhe ti vëtë dësh dëshmove këtësin e ti, edhe u tregove i drejtën me shlisin tëndë, Edhe kjo gjitha është sukses për Allahut më dhuruar, çajta dha ty për ndaj falëndrimit dhe dhe hamdit dhe shukurit takojnë të, të gjitha vetëm Allahut më dhuruar, për ty dhe për gjithë krijesat që janë në pushtetin tënd. Edhe Allah tash përblev ty gjithashtu në formën më të mirë që që shpërblen prisat për, domthonë, njerëzit që kanë në pushtet. Më tha Mamuni, më lavdërove, thonë më lavdërojm shumë të, shumë më foto edhe ty të, të domthonë gjithashtu më të lavdëroj dhe më shumë se ka thotë. Parne këtho të kajotja dhe Bisedajotja dhe pyre të përshore të duash I tha, thabdolezi, i thash bishit Vëthuaj, thot Më trego, aji personin cili pretendon Se disa Kryesa kan kryuar Me lajket A besimtar është kjoj po i qafir Tha, bishri, aji e qafir, halal dhe ka i gjakon I thash, edhe unë kështu e them Tha, më trego, tha Nëse një person pretendon që disa Në, në bitë a demit Kanë kryuar orë takë për Allahun, kanë kryuar orë takë për Allahun, a besimtarë këpë qafirë, i thotë qafirë, halalë dhe këtë gjakën, i thotë Abdulazizi, kështë të më dhonë, thabë Abdulazizi, atër ju dretohë më mundin, thashë, o prisit besimtarëve, bishri e përnojnë me gojën e vetë që a i është qafirë dhe halalë dhe gjakën e ti. Edhe është dëkush, i thotë me fjalën e ti dhe përpudhme me dhebin e ti thot thot dori pastaj thot kur thasht thot, edhe zdukush përputhim me dëmin e tij thot rezi, sepse shumë, më më thot ku e kuptoi që gabova thot bizë se pse kur thosh zdukush më përfitë dhe prisin besimtarë. Edhe atëherë thot ai mamuni uli kokën thot i zemëruar. Edhe po shikonte nga bishri. Edhe tha dhe, dhe tha o prisin besimtarë Allahu i ta shtoft jetën. Thot ky thot ky thot, thot na quhetin e kafir thot dhe ne bëri hol xogun ton thot në prezencën të në mezhjidhën të pa argumente thot. Dhe vetën thjeshtë do në tonë të anëzirë të nga gojët i thotë, për dule zizi pasaj i thashë, po të ka dëshmuar prisi i besimtarë kundër teje për atë që të the. Ate më thama amuni, po të këthënë një fjalë shumë të rëndë, thotë, edhe më bërë mua dëshmitarë për të dojgjë e që të the, thotë, kurës unë së kam gjua asë nërgumendirë të shqipër e teje, thotë, kundër bishit. Dhe pra asë në tjetërë, th Nëse ash vërtet dhe bishimë vërtet e ka qydu qafirin vetën e tij me fjalën që thot dhe e ka bërë halal, domethënë i gjakun e tij, thot diet se un çdo ta dishin që po argument të argumenton tash thot që çdo fjalë nga ato që thua ti ka marr nga jetët kuranore, por për ndrysh, atëherë thot gjakojm është halal nëse nuk s'e si argumenton për atë që po them thot. Edhe atë urdhroi prisi besimtarëve që në që të mpritet koka tani thot përpara gjithë dëshmitarëve, nëse un thot nuk s'e si argumente nga teksti kuranik për atë që thash. Tha silat e er, rëtha dhe mosësjat shumë, Tha ma mëni, Tha brezi thash, Ka thënë Allah i më dhruar, Wa ufu bi ahdi laj dhe ahetum, O la ten kudul e iman e ba'da të u kidiha, O qada jaaltum, Allah alikum kefila, Tha brezi ka thënë Allah i më dhruar, Mbaj një besën Allahut, Kur ju e jep një të dhe mosët thyën një të, Dhe mëndë dhe betimet, Në basi keni përforësuar e to, Kur ju e keni bërë Allahun, kafil kafil donsi pergjegjës do më keni kur thonë betom në Allah do në si kur e bëra Allahun përgjegjës ja. betimi Allah të i Allahut është i cili i bën njerëzit të besojnë që ti do të, të marrësh at hakun që pretendon prej tjetrit bishi thot o qad ja'altumullah aleikum kafila e bët Allahun përgjegjës ndaj jush thot kuptimi është e keni krijuar Allahu përgjegjës ndaj jush nuk ka asnjë kuptimi për bishin ky ajet thot dhe ai thotë që kush e thotë lloj fjale do të lojfjale, thot, Thotë, ky është mendi, ky është, kjo është fjala e tij, domethënë mbi shehë, thotë thot që këtë fjalë thon të gjithë njerëzit, edhe të gjithë arabët, edhe të gjithë huajt. Më pas thotë, kush e thotë këtë fjalë, fot bishë vetë, kush thotë këtë fjalë, El-Shafir, halal e xhaku i, i tij thotë. Edhe kanë gënjur në fund të parë që pretendojnë se fjala xhala do të thotë krijoj. Edhe thotë vërtetën në dytën, që kush e pretendon të lëgjë, halal i i ti, pas, thot, të ja Allah, e xhaku i tij me xhmaun në mëdhetë e Islamit. Pastaj thotë ka thënë Allahu më dhuroj. Wala te xhalullahu ridhote ni imanik, mosabani Allahun pengesë në betimet tuaja. Thotë A mosu fodval mos e krijoni Allahu penges për betimet tuaja? Nuk ka kuptim tjetër ky ajet për bishrin dhe as për as kënd që thot me mendimin që thot mendimin e tij thot. Pra thot me dhe për ato të cilët e kundërshtojn bishin dhe për gjithë krijesën sipas tij thot. Thot sipas tyre që Allah që Allahu subhanahu wa taala pasën krijuar fëmitë e Ademit. Thot që kuptimi është wala ta jallahu wala ta khluqullahu mos e krijon Allahu, Allah, më Allah, pas thot. Më pas mbas asaj do mbas e pretendojn bishin që la ta jallu do thot Mos e bëni do të mos e krijoni, tha që kush e thotë lloj fiale ai Çafir dhe gjaku i tij është halal. Edhe e bëri prisnin e besimtarëve, dëshmitar për këtë lloj gjëje, thotë. Edhe i gënjeu në fjalën e tij që pretendoi se si fjalët xhale do thotë krijoj në në asnjë rast domethënë. Edhe fat vërtetën kur tha që kush asu të lloj fiale ai quhet Çafir dhe gjaku i tij është halal, thotë. Famamuni sa e ndyr që është këtë fjalë dhe sa është shtuatur që është ajo, thotë. I thash ka thënë Allah i mëdhur, O e janunullillal banat subhanahu ata kan bër për Allahun vajza i pasë është një dëmet ole huma ishte un kurse ata kan thotë dëshmonë ta vet pretendoi bishopi se besimtarve se se fëmi i Ademit krijo kom për Allahun vajza bia dhe tregon për Allahun më dhruar që ai e thotë këtë gjë për veten e vetë dëshmon për veten e vetë këtë gjë më pas të të kushë, thot kurse thotë këtë gjë ai është i çafit dhe gjakutish Allahun me xhanumetit qash ka thënë Allahu më dhuruar u oxha'alu ja lillahi indada li yudhlu an sabeeli thot Allahu më dhuruar dhe ata kanë bërë për Allahun e, rival që ti humbin në njerëz në rrugën e tij pretendoj bishri o prisit besimtarve që kuptimi fjalës b'n do mëndon krijuan dhe nuk ka kuptim tjetër tek ai dhe as të tjerë që thon fjalën e tij thot vetëm se ky kuptim më që sipas pretendimit i tij që ata pasan krijuar për Allahun rival më pas ta qi kurse thoto ndoj fjalë ai, Shafejdi gjakut i desh Allahu me çmon umetit. Ka thano vay madhurur. Oja alilahi shuraka aljin. Ata ato i bën Allahut xhindet o ja bën xhindet rival. Sipas ti kuptimi është i krijuan xhindot rival. Nuk ka kuptim tjetër tek ai dhe as ata të tjerët që thon sipun e ti mendimin e ti, dhe as ata që kundërshtojnë, do të madje të gjithë njerëzit nuk ka kuptim tjetër për vesh ti që po prandon mbishërri thot. Fshëshi pretendoi sa vay madhurur ka treguar që ata krijojnë, i krijojnë xhindet dhe i bëjnë ata rivalt Allahut. Më pas sa që kush e thotë thollë fjalë, ai është kafir dhe gjaku i tij është hallall, edhe i thot pretendoj dhe ai gënjeu në pretendimin e ditë parë, edhe që tha që fjalat xhale do të thot krijoj, e tha të vërtetën në fjalën e tij kur tha që kush e thotë Allahu Llahi, ai është kafir dhe gjaku i tij është hallall. Gjithashtu ka thënë Allahu më dhuar, "O xhallulillahi ja shuraka, qul semuhum." dhe ata bën për Allahun rival, thuaj, tregojën kush janë ata. Edhe pretendojnë veshri, o prinsi besimtarë, që kuptimi i fjalës xhalu do thotë khalaqu, krijuan për Allahun rival. Nuk ka kuptim tjetër, as takai asë tier që kanë fjalën e tij dhe as takata që kundështojnë të arab qofshin apo jo arab, nuk ka kuptim tjetër përveç këtij kuptimi. Ksu pretendojnë që Allahu Madhur ka treguar që ata kanë krijuar rival për Allahun, kështu që ginjeu bishin pretendimin e parë o prinsi besimtarëve tha shpifje dhe allojmë dhuar e ka hedhur poshtë lloj ide, thotë e ka treguar dhun në, në kocin e saj. Edhe tregojtë në që askush nuk e di këto lloj gjëje as në tokë as në qiell. Edhe pastaj do të, të bishi lojde, i tha që kush është lloj to lloj fjalë ai është i thirrë dhe është i humbur. Pastaj do të allojmë dhuar thotë belzu jinel ladine kafru makru musud an al sabil um yud lillahi fama lahu min hadd. Edhe u zbukuruar atyre atyre që kanë nëhuar dërdhite tyre, dhe tjere, ta thot u larguan nga rruga e vërtejt, edhe kër humba Allah, nuk a kushtë ta uzoj, paset të të dojë më dhurë, falem ma ata huma, salihan gjalla le u shura ka, fi ma ata huma, ka thot në dojë më dhurë, dhe kura atyru dha një thmit të regullt, ata i bënë ati ortak, rival, Allahut, në te që u dha, nuk ka kuptim, kjo e jet, nuk urthot, bë, i bënë ati, nuk i b Aosur bishin, dha as për tjerë që thon mendimin e tij, për gjithë njerëzit kuptojnë tjetër për vështirë që po ndendon bishin. Më pas tha, kush e thotë o lloj fiale, ai është kafir dhe gjaku i tij është halal. Ginjeu në të parë, than than vërtetën në dytën thot, në të cilin tha që është kafir, ai që e thot domundon të lëgjë dhe gjaku i tij është halal. Më pas thot, ka thënë o lloj mëdhuar, em jalu lillahi shuraka khalaquka khalqihi. A a bën ata për Allahun ortak, që krijuën si krijimi i ti? tij? Po pretendoi bësh të që kuptoj një fjalës bën për Allahun urtak, bën, do thotë krijuan. Nuk ka kuptim tjetër këy atë sipas ti, as tek ai dhe as të gjithë njerëzit përveç përveç këtij kuptimi thotë. Dhe ka pretenduar dhe mbas sa i tha që kush e thotë këtë gjeje, shefij që kujtishallahu, në ginjeu në të parën tha të vërtetën në të dytën thotë, ku tha që gjaku tishallahu dhe shafi, jmaj, jmaj, jmaj, në medit. Thon, i çafie më shumë i zhvanon më. Pastaj ka thënë Allahu më dhëuar, "O xhalul malaiket ellezine hum ibadurrahmanina tha." Ata do të bën melaiket, të cilët ishin robër të Allahut, femra shëhdo qelkum adesh munqimin e tyre pretendojnë birrë se kuptimi i fjalës Allahu dhe i bën me like do të thotë krijuar me like më pas ta kush ato do të jëjë kafir dhe gjakutish Allah gjini një ul parë e fakt vërtetë në dytën tha kur tha që ai është kafir dhe gjakutish Allah ka dhënë Allah më dhuruar uma qadarlahu hak qadri qalu manzal Allah ala bish min şey kul manzal alkitab alladhi ja bi Musa nuru wadan lin nas yja'alunahu qaratisa bidunha Ka thonë Allah i madhuruar, ata nuk e blersu në Allahun si që ta konë madhështis ti, kur thanë nuk i ka zbritur Allahun njerëzve as një gjë. Thuaj, ku shë zbrit i librin të cilin u asolli Musa dritë edhe u zimë për njerëzit? Ju e bënit e të copa copa. Thot e bënit e të me copa letrë ashtët. Një pjesë e shfaj, një pjesë e fshihnit. Karatisë një në avut e kërtasë që e letrë. Dhe të ndani, që letra e shkullin letra, që letra e shfajtnit, që letet i, i fshifnin, që mos i merin vesh njëzës e shvërteta Këtët, pretendoj bishë që këtu ku thot të dojë më dhurë dhe ju e bënit të të në letra i shfajtnit, që kuptim, i fshifnin Pretendoj bishë që kuptimi thot i bënit dhe më në në një kryonit Do thot që që i futën kam pasen kryuar të oratin Edhe kuptimi është që domthonjë që Teurati që ka i krijuar dhe fjalë Allahu subhanuhu te qenka i krijuar për izhifutëve dhe pretendojnë se izhifutët kanë krijuar fjalën e Allahut dhe se nuk ka kuptim tjetër për këtë jetë vetëm se ky kuptim. Të të gjithë njerëzit, arabë dhe jo arab, më pas tha, kush tho e thotë dholli fjala e safir dhe gjakutish halal? Kështu që, që bizi gënjeun në të parën e tha fat vërtetën në dynd kur tha që ai që thotë lë gjë e safir dhe gjakutish halal. Më pas ka thënë Allahu më dhuruar Këma ënzëllë në alën muka të simin, ëllë edhin në gjallonë Kurani i dhin, të, të cilët cilë bën cilë e bënë Kurani pjesë pjesë, të cilët e bënë Kurani, të cilët e bënë Kurani, të cilët e bënë Kurani, të cilët e bënë Kurani, dhe të cilët e kryuon Kurani, më pas të kushe të të dhe fjale, a i e shqafiri, gjagujti e shqalal, që e gjenje unë të parën, ku pretendoj që fjalë bën këtu Kurani, është Kriun, Kurani thasë, bërte, thotë, fjale, dhe e kuptimin krijon Kurani dhe thaat vërtet në dytin që kush i thotë lloj fjalë e xhafi dhe gjaku i tij është halal, atër thaa Abdulaziz me thaa Maamuni. Mjafton Abdulaziz sepse Bishri e pranoi për veten e tij thot kufrin e pranoi për veten e tij kufrin se gjaku i tij është halal. Atër bëri dëshmitar veten e tij thot. Edhe ti the të vërtetën në as dëgjë që pretendove thot. Por thot. Ai kur e tha këto lloj fjalë që i thot, ai nuk e kupton atë çka thoshte, as nuk e dinte çka thoshte. Kështu që kë fjalë thot i taqon vë dotive veçanërisht thot nuk është për të tjerë thot do të cil nuk e panojë ti të do vishë thot fëj nuk shikoi për, për të tjerë për të dëgeze kishte hallën vetë ai prej mamuni i thash o prizi besimtarve allahut ta shtof tjetën thot uh, un të fola më atë që kisha përpara me thot dhe vishje për në dëshmoi për para te për veten e tij thot dhe un e di thot që prizi besimtarë do ti ruante fjalën tona thot edhe sikur mos ishte kështu thot nuk do guxojë të flisë thot pasem thamë mamuni ti vetëm bishin kishte për qëllim kur fola me fjalën tante apo kishte për qëllim vetë gjithë njerëzit i thab Drezi ai nuk më la flasa unë i dhasha fól për veten ai thoshë jo gjithë njerëzit thoshën ai nuk la nuk më la flasa unë i thoshë fól për veten mosu për rop ti kur thoi që gja fjalë xhale bëj do të thot krijojë jo jo vetëm teku të gjithë njerëzit ksuar po fola për veten se ai kishte parosur se do të thoshë fjalë bëj e kupton po ai thonë fól për veten domunë qy çavirënënën tatë të tjerët po ai smla vë Un i thoshe vol për vete, ai i thoshte jo për të gjithë arabët, për të gjithë arabët kështu është që fjalët, domethënë. Edhe unë i përgjigjem, bash fjalën e s'i thot. Edhe tha, domethënë, edhe tha domethënë ne prisi besimtarëve, e pastaj thotë, e thotë Abdulaziz, thotë, kjo thotë në vërtetë i takon atij që e pranon fjalën e tij, thotë, fjalën e fjalën e domethënë e Bishrit, thotë. Edhe kjo ishte ajo që kisha unë për qëllim, thotë, në fjalën që thash, thotë. Kush thotë fjalën e tij, thotë? Domethënë kush thotë fjalën e tij, sekun e Bishrit? Tha, atëherë mamuri thotë, "Tulum, tulum Abdulaziz", thotë. Ne jemi zëzien zërat i domethënë ato argumentet. Edhe pasaj këtu domethënë fillon Abdorizi dhe shpjegon këtë çështje, bën disa shpjegime tjere të tjera në lidhje me këtë çështje, këtu mbaron kjo, domethënë pjesa e fillon një një ide tjetër tregon disa gjëra, argumente të tjera në lidhje me po me këtë çështje, edhe them se inshallah më kaq mjafton, më që u zot pak edhe këtë çështje pak të vështira që ka nevojë që të meditosh rreth tyre. Vazhdojmë inshallah më mësimin e arsimin Allahu shpreh mirë.